Nagradili naše dragog Hansa Pušnikonija. On nam za problem municije inshallah da nam predloči kako mi treba iznjet jedan daje imam vremena za mater. A možemo da je znam da ga na nagradi, da nagradića, onim će se da, da se mi koristimo oni što smo čuli i da tudje vodovi koji će في الله ذات سبب ونمات نزيد ملحجه في النوم به من شرور انفسنا ومن من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده وحبيبه ونبيه ورسوله من وانا محمدا عبده وحبيبه ونبيه ورسوله وسفيوه من خلقه وخليله ادى ما انه وبلغ الرساله وسهر الله به نجمه وجاهر حق جهاده حتى تهنيق بعد دعاكم يا Prije svega da Allah Džaršanu nagradi naše večerašnje predavače Naše profesore Koji mi zaista nisu ostavili Bojim se nimalo mogućnosti da govorim Jer su objedinili ono o čemu su trebali govoriti I ono o čemu nisu trebali govoriti Tako da Allah najbolje zna onome šta je ostalo meni da govorim No međutim uzvišali Allah u čini šta hoće I daje kome hoće kako hoće Ja ću samo kratko govoriti o menhežu ili putu i pravcu jednog žemata. Iako su se naši cijenjeni i uvaženi gosti, profesori već dotakli toga pitanja, možda malo izdalje, ja ću pokušati na jedan možda slikoviti način da opišem a menhež jednog žemata ili put i pravac koji treba da zauzme jedan žemat u radu za Allahu dželešanu u vjeru jer daga moja braćo, tri su uvjeta da bi jedan džemat poslovao uspješno i sa prosperitetom imaju tri uvjeta bilo koji od ovih uvjeta ili šartova ako se izgubi i nestane bit krnjavost u radu za taj džemat shodno ulogi tog uvjeta koji je ispušten prvi uvjet za rad za džemat jeste daija O kome govorio profesor Magistar Hafir Porča. Drugi uvjet jeste oni koji se pozivaju džemat. O, kome je govorio, o čemu je govorio profesor Rasim Ebo Ismail. I treći uvjet o čemu ćemo govoriti jeste menheđ. Put i pravac koji mora da ima jedan džemat da bi pozivao na Allahom žalšanu putu. Draga moja braća, svaka ustanova, svaka organizacija, svako udruženje ima svoj plan i program po kome radi. Ima put, ima svoje temeljne osnove po kojim radi i koji se pridržava. I ne izlazi mimo toga. Spremna je da odstrani svoje članove trajno zbog toga što se ne pridržavaju tih propisa. E onda islam i din i vjera su bez sumnje, kao objava uzvišenog Allaha Đerašanu, preći i da imaju te svoje temelje koji moraju da se ispunjavaju bez kojih jedno društvo ne može validno poslovati Uzvišeni Allah tebareke ve taala kaže u hadis i u ajet u ste čuli kaže uzvišeni kul hadhihi kul hadhihi sabili ed'u ila Allah ana wa man Oma Reci ovo je moj put Ja pozivam Allahu Đelešanu Na basiratu Kažu mu Fesiri Da basirat znači Znanje i ubjeđenje Pozivam sa znanjem i ubjeđenjem Jer čovjek ako bilo izgubi Bilo koji od ove dvije komponente Ako izgubi neće postići svoj cilj Zna ali se nije ubjeđen zna sav islam, zna ajete i hadise i mišljenja islamskih učinjaka, ali nije ubjeđen to, to ne koristi. Ili je ubjeđen, ali ne zna. Šeih, duga, velika, bijela brada, šestdeset godina u islam, a možda šir, širka, Allah u učini, ne vrijedi. Mora biti znanje i ubjeđenje. I u stav dva šarta da se ide dalje. I kaže Allah, tabarake wa Teala ta i tebi'u ma unzila ilajkum merrobbikum Vollate te bio o in duni je ja ali nemate drkerun. i slijite ono što vam je spušteno od vaše gospodara. Odje rečeno ma unzile jekup, ono što vam je spušteno, nijerečno kur To jeste vi zzna š ta je to, to je kod vas poznato. Šta je to? To je njiga koja i puti pravat skojji ćetevi uspjeti. Kaže Allah že lešau u suri LBja. لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا fihi ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ kaže, mi smo vama spustili knjigu. U toj knjizi, koja Allah će vaš ponos, i vaš uspjeh, i vaš prosperitet, أَفَلَا تَعْقِلُونَ zar razuma nema te. Zar nećete razmisliti onome što vam je Allah će uspuštio. I kaže, uzvišeni, تَبَارَكَ وَتَعَالَى Kul in kuntum tuhibun Allaha fattabi'un yahbibkum Allahu wa yaghfir lakum dhunubakum Allahu ghafurur Reci o Allahov poslanice Ako vi Allaha volite mene sledite i Allah će vas voljeti Uvjet jedan za drugim Ako volite Allaha sledite poslanika ako budeš slenio poslanika Allah džoshanućete voljeti To je braćo menhec i put muslimana vjernika U njihovom radu za islam da slijede kitab i sunnet i samo se tako može doći do prosperiteta i do napredka i do uspjeha objava Kurani sunnet neispravno je braćo kazati da je, sura, da je sunnet drugi izvor Islama što često čujemo kažu prvi je izvor Kur'an, drugi je sunnet ne, prvi je izvor Kurani sunnet zajedno idu i ne mogu se razdvajati ako neko cilja da je sunnet drugi izvor, s obzirom da nije prenesen tim putem mutelatirom kao što je prenesen Kur'an, ispravno. No međutim, ako se cilja da se uzima za Kur'an, odbacuju se hadisi, to je pogrešno. Jer hadisi tefsire Kur'an i mi muslimani da ostanemo bez sunneta, za nas, Kur'an uvijek ima svoju vrijednost. To je Allahov ima svoju vrijednost. Ali Kur'an za nas ne bi imao vrijednost. Jer ga ne bismo razumijeli. Jer Allah, Jeršanu kaže u Kur'anu da se obolja ramaz, Da se daje zekijat. Naređuje post. Naređuje hađ. Kako? Kako se to srđ da čini? Kojim dijelom tijela? Koliko podne ima rekiata? Koliko se kamenčića na hađu baca? I tako dalje. Sve su te stvari pojašnjene sunnetom poslanika sallallahu aleyhi wa srneme. I zato kažu neki islamski učenjaci, to se navode od imamo šafije, da je Sunnet, poklopac Kur'ana. Da je to jedan štitnik, jedna brana Kur'ana, kada se pokvari taj štit, tada se kaže, lahko natruni ono što je unutar te posude. I zato, braću, moja napadi na sunnet su kud kamo veći nego napadi na Kur'an. Jer znaju da je mu Kur'an je preresen mutavatirom i znaju da je svaki hard u njemu ispravan i da je tako da laža ošanu spušten. No, međutim, hoće je da natrune sunnet, da bi time došli. da natrune uzvišeno objavu, ovu uzvišeno objavu, Kur'an i Kerim. I zato trud koji se ulaže, braće, u očivanju sunneta je puno veći nego trud koji se ulaže u očivanju Kur'ana. I kad pogledate biblioteku hadisa, ona je kudi kamo veća od bibliotekije tefsira, ili od bibliotekije fikha, čak od biblioteke fikha, kudi kamo veća. Najpreciznija nauka koja može biti, jeste Otkrivanje skrivene mahana u hadisu Najpreciznija nauka u islamu Nema preciznije nauke, ni elektronika današnja, najsavremenija, najsavremenija nije preciznija od te nauke Jer tu nema fiksnog pravila Koga se drži neki islamski učenjak Pri ocenjivanju hadisa Nego svaki hadis ima svoje pravila Milion hadisa, milion pravila Možda jedan hadis može imati pet pravila Nikad se ne znaje Znači, steđenje kitaba i sunneta je uzimanje za ta dva izvora, jer je poslanik s.a.v. rekao u titul Kur'ane, o misle huma, dat mi je Kur'an i ono što je slično njemu, to jeste sunnet. I zato kažu islamski učenjaci, između ostali Hasan ibn Altije, kaže da je Džibrijel dolazio sa, sa sunnetom, poslanik s.a.v. kao što je dolazio sa Kur'anom. Kako je Kur'an objavljivan, tako je Allah što objevili ovo sunnet poslaniku sallallahu aleyhi wa sallam Ovo su riječi tabijina No međutim, ne sumnjamo ni malo u njihovu ispravnost I ovu predaju i zabilježaju imam darim i u svome sunnetu Ili u svome musnetu sa vjero dostavljim Znači, braćo, Kur'an i sunnet Držanje za Kur'an i sunnet Jer su nama, braćo, islamski učenjaci, prenijeli našu vjeru U su dostavili nama našu vjeru Onako kako je to Allah Žešan objavio. Kur'an je prenesen mu tevakirom sa generacije na generaciju tako da ne sumlja nikom u njegovu ispravnost. I ko bilo ko bi porekao nešto iz Kur'ana, to bi ne izvjelo iz njegove vjere. A sunet su tako čuvavali i tako se borili za prenoženje suneta da su znali zbog jednog jedinog hadisa kružiti po raznim dijelovima zemljenjske kugle ili tadašnjeg islamskog svijeta. Pogledajte samo jedan primjer jednu priču koju je zabidežio Imam Ibn Hibban u svome dijelu Al Mežruhin i Imam Ebu Bekr Al Hatib Al Bagdadi u svome dijelu Al Kifaye fi ilmi rivaje kaže navodi nam jednu jako zanimljivu priču da vidimo iz nje braćo kako je naša ulema uložila trud na ome putu da nam očuvaju našu vjeru kaže Šuabe Ibn Al Hadjađ to je jedan veliki islamski učenjak i muhaddis je imao svoje učenike kojima je pričao o hadise pa kaže jednoga dana je došao ispred njegovih brata a u davna vremena su učenici dolazili kod šeha, njemu na noge da nauče nešto. Pa su došli da čuju hadisa. Pa je sjeo Nasr ibn Hamad, Ebul Haris al-Warak, tako se zove taj ravija, sjelo je sa još nekoliko ljudi pred vrata, imama Šuabeta, čekajući da iziđe da im kaže neki hadis. Tako je sjedio i pričao je, kaže, čuo sam Israila, Odabu Ishaqa As-Sabi'i'i'a Odabdullaha ibn Ata'a Odukbata ibn Aamir adai poslanik sallallahu aleyhi wa sallam nekau Kaj je kwasa abdesti pa kaj je Eşhedu an la ilaha ibn Allah A u riwayetu kod imam At-Tirmizi'e Dodai Wohdahu la sharika lah Wohdahu la sharika anna muhammadan abdahu wa rasoolu Dodai imam At-Tirmizi'e Allahum min at-tawabine Wa min al-muttahirin onaj ko posvjeduči da nema drugog Boga osim Allaha dželršanu koji nema su druga i da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam njegov vjerovjesnik i rob i da kaže gospodaru moj učini me od onih koji se čiste i koji se mnogo kaju kaže Allah ćemo otvoriti svih osam dženeckih vrata da uđe na koja želi kada je to čuo šobe u kući šta je rekao ovaj Nasr ibn Hamad i izišao ovaj, i udario mu šamar I vratio se ponovo u svoju kuću Nakon iznesovog vremena ponovo je izišao. I našao je ovoga Nasr ibn Hamada da plače Pa ga pita Kar je zbog čega plače ovaj šta mu je Pa kaže udario si čovjeka Kako neće plagati kada si ga udario Pa kaže on je lud On je lud on ne zna šta govori Kaže ja sam o tome hadisu pitao Ebu iz Haka je se I da li ga je čuo Od ukmeta ibn Amira Kaže pa mi nije smio odgovoriti ništa To jeste nije ga čuo od njega, nego je izbacio neke pouznane prenosi oce. Kaže Abdullah ibn Idris, kaže šobe tu kaže zbog čega se onda udario čovjeka. U tom društvu je bio Misad ibn Kidam, Ebu Selemete el Kufi. Jedan islamski učenja koga su zvali Mushaf. Tako su mu dali nadimak. Mushaf, zbog toga što imao takvo pamćenje i takav hifz, da su ga zvali Kur'an. Bio je tu u društvu. I kazao je Šobe to Kaže Šobe, Abdullah ibn Ataj je prisutan u Meki. Živi sad u Meki. Što se ne pokupiš pa ne odješ u Meku da ga pitaš? Braćo Šobe ibnul Hadžad živi u Basri. A Meka je najmanje dvije i po do tri hiljade od basre Daleko. Kaže Šobe, pa sam sačekao, kaže vrijeme Hadža. Pa sam kaže izišao, kaže na Hadž. Da obavim Hadž. Kaže, ne zanima mene Hadž, mene zanima Hadis. Kaže, kad sam stigao u u Meku našao sam Abdullaha ibn Atav, pa sam ga upitao Hadis abdesta, jesi li ga čuo od ukveta ibn Amira? Kaže, nisam Čuo sam ga, kaže, od sada ibn Ibrahima el Medenija, jednom je u Medini koji se zvao Sad ibn Ibrahima Pa je Imam Šuob upitao i mama Malika ibn Enesa i mama Medine kaže, da li je ove godine vaš Kadija došao na Hadž u Meku? Kaže, nije, on je ostao u Medinu Ostao je da boravi u Medinu Znači, treba sad iz Mekije ponovo 400 i nešto kilometara za Medinu Ne u Mercedesu Niti u autobusu Niti u avionu, nego na devjet Kaže, pa sam sačekao Da završim hadske obrede Kaže, pa sam otišao, kaže, za me Našao sam sada Ibn Ibrahima i upitao ga Hadis abnesta, od koga si ga čuo? Da li si ga čuo dukmeta Ibnu Amira el Džuhenija Toga shava? Kaže, nisam Taj hadis je od vas izišao iz Basre Čuo sam ga od Zijada Ibn Mihraka El Basrija opet nazad u Basru braćo on kad je izišao iz Basre on nije znao hoće ga iz Meke poslati još 2000 km južno u Jemen to nije znao on je krenuo na put gdje god da ga pošao ide dalje zbog jednog jedinog hadisa možete onda ovo uzeti sebi Kao mjerilo kakav gaflet kakav nemar zadesi muslimana danas da sjede možda u svoje auto 50 km i da čuje jedno predavanje. Na kome će u najmanje ruku čuti dva hadisa koja nikad nije čuo. Ili će se posjetiti pet hadisa koje je čuo, ali ih je zaboravio. Možda je čovjeku daleko da pređe razdarinu od 100 ili 200 ili 300 km da čuje jedno predavanje. Tako mi je laha to nije ništa na lahom putu. Šta je lema Zbog jednog hadisa obiđe cijeli dunjaluk, možda 6-7000 km na 9 Pa kaže ovaj islamski učitelj, pa sam se kaže vratio ali što me minul Hadžadž, kaže pa sam se vratio, kaže u Basr ko Zijada ibn Mihraqa, El Basri. Pa sam ušao i pitao ga kaže hadis abdesta, od koga si ga čuo? Jesi se ga čuo dok me tajno Amara El Juhenia. Kaže idi, kaže i okupaј se, kaže vidi kakav si prljao. Vidi kako si neuredan ušao kod mene. Okupaј se, kaže pa ćemo dalje razgovarati. Pa sam kaže otišao, okupao se i promijenio svoju odjeću i ponovo došao i pitao hadis koga si ga Nemaš te potrebe za tim hadisom. Ne zanima to tebe puno. Zna Zijad Ibn Hraq kako je šobe žestok i da neće prihvatiti svakakve hadise. Zna da kod njega ima filter jako precizan. Kroz koji ne mogu proći kad iziđe napoli i izlazi siguran samog vjerodostojen hadis. Sve ono trunja ostaje na njemu. Lažni, apokritni, slabi hadisi ne neprihvatljivi ostaju na površinu. Kaže hadis abdesta od koga si ga čuo govori. Kaže je čuo sam ga od Šehr ibn Hauševa A Šehr ibn Hauševa je čuo od Ebu Rehane Abdullaha ibn Matara il Basrija Kaže je Subhanallah Pogledajte kaže ovoga lanca prenosilaca Četvoricu Rabija Taj lanac prenosilaca izgubio Izgubio je sada Ibrahima Al Medenija Izgubio je Zijada ibn Mihraka il Basrija Izgubio je Šehr ibn Hauševa I izgubio je Ebu Rehan Abdullaha ibn Matara Četvorica kaže kakav je to kaže hadis kaže u kome fale četrlan ovaj četvrtica u lancu prenosilaca. Vidite islamski učitelji što su uložili na putu ovo je braćo menadžer naš mi govorimo o menadžeru. Nije ova priča mimo našeg menadžera. Mi govorimo šta je naš menadžer naš menadžer je Kur'an i Sunnet. Kakak Sunnet? Vjerodostojan Sunnet koji je došao od poslanika sallallahu I ne prihvatamo ništa nego vjerodostojno. Jer su nas tome poučili naši prethodnici da prihvatimo od poslanika sallallahu alejhi ve ono što je istino a da se manimo onoga što je neistravo. I tako su braćeni moja islamski učenjaci kada su prihvatali sunet tako postupan. Jednoga dana bileži Imam Bejhati u svome dijelu medhal sa vjerodostojnim lancem prenosivaca, da je jedan čovjek rekao šafiji i kaže imam u naš kaže poslanik je rekao tako i tako kaže šta ti misliš? kaže pa se imam šafija razljutio i sad pocrminio kaže subhanallah poslanik kaže tako i tako I ti mene pita šta ja kažem. Kaže, zar ja imam pravo kaže da mislim nego kako misli poslanik? Kaže, vidiš li to to mene da sam ja sebi zunar, onaj kršćanski opasao oko pojasa i krst sebi na vrat stavio pa me vidiš iz crkve da izlazim? Kažeš mi hadisa da ga ne prihvatim? U drugoj predaji stoji kada vidite kaže da sam čuo hadis a nisam prihvatio rad po tome hadisu kaže, znajte da je moja pamet otišla. I kaže Abdullah ibn Mubarek da je poslanik sallallahu alaihi Kaže Abdullah ibn Mubarek da je Ebu Hanife radijallahu anhu imam od imama ovoga ummeta rekao, kaže, kada dođe hadis od poslanika, kaže, to je neprikusnoveno, nema priče više. E, to je hanefijski mesed. To je hanefijski mesed koga mi svi strijedimo. Kad dođe od poslanika, to prihvataš, to je neprikusnoveno, nema više priče. Vidimo kako su naši imam bil. Ebu Hanife, Malik, Šafja, svi su takvi bili. Kad mu dođe hadis, više nije okreptao se lijevo i desno. Nego je prihvatao hadis. Iradi radi po njemu Kaže dalje je buha A kada dođu riječi ashaba Kaže možemo birati između njihovih riječi Jer nije, riječi ashaba nisu kategoričan dokaz Jedino ako nije konsensus ashaba Birat ćemo kaže iz njihovih riječi A kaže Boga mi ako dođu riječi tabina Onda ćemo kaže ovaj I mi ćemo kaže doći sa svojim riječima To jeste nismo obavezni da prihratimo riječ tabina I možemo im kontra, kontradiktirati I tako su radili islamski učenjaci Kaže, imam šafija, kad vidite u mojim knjigama ono što ne odgovara sunnetu, kaže, ostavite, kaže moje knjige, a uzmite, uzmite sunnet. E to je, braćo, menheđ. To je menheđ ehlu sunneta u orđemata i to je menheđ u pozivanju, u pozivanju na ovu, ovu vjeru. Također, braćo, neophodno je ovdje na glas jednu treću stvaru skurani sunnet. Jako neophodno. A to je, braćo, razumijevanje ashaba. Fehmus sahabe. Kako su ashabi razumijeli ovu vjeru? Nije dovoljno vraćao da čovjek kaže ja sam musliman na Kur'anu i sunetu i destanje. Nije dovoljno. To je ispravno u toj granici, ali nije dovoljno. Tu nešto ne dostaje. Jer ćete vidjeti danas muslimane u raznim partijama i praktijama i sektama podijelili se. I poslanik je rekao da će islamski umet podijeliti na 73 skupine. I svaka kaže mi smo na Kitabu i sunnetu. Jeste li vidjeli nekoga da kaže ja sam musliman ali sredim Kurani i sunnetu? To nikad neće reći. Jer zna da, da je sam pobio svoje riječi. I da, da je neistinito u svojim ovaj, riječima. Kažu svi mi smo na Kitabu i na sunnetu. No međutim koja je to granica koja razdvaja one koji istinski srede Kitabu i sunnet od onih koji to samo zagovaraju jeste sredđenja shaba. Jer ne možemo mi braćo vjeru razumijeti osim kako se je razumijela shaba. Ovo ne znači da neka nova stvar ako se pojavi koja nije bilo vremena sahaba da ćemo se mi vraćati traže šta su sahabi rekli. Ne. To su sitnice i nijanse kod kojih mi možemo stupati. No međutim osnova i temelj razumijevanja vjere mora biti kako su to činile kako su to činile prve generacije. Zato kaze braćo, zato kaže Šejhulislam ibn Kajim, kaže el-ilmu kalalmah wa qala rasulullah wa Kaže znanje je ono što kaže Allah i što kaže poslanik i što kažu ashabi. Dači neakonda je braćo da se u tom pogledu slijede sledja ashab. I ovo je znači braće s jedne strane slijedeње kitaba sunneta i prakse ashaba, a s druge strane jeste napuštanje svega onoga što nije od vjere. Bida ta injo talije. Sve što se uvede u vjeru to se ne može prihvatiti. Jer je Poslanik rekao: "Men ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fehu rad." Ko vedi ona što vjerolo što nije od vjere to se odbaciva. I kaže Poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koga ga brižima Muslim imam Ahmed u svome musledu i drugi وَلَانَ اللَّهُ مَنْ عَلَى مُحْدِثًا I Allah prokleo onoga koji uvede nešto u vjeru Allah, kod muslima je hadis u njegovom sahihu Allah prokleo onoga koji uvede nešto u vjeru Ne može se u vjeru ništa uvesti Vjera je od Allaha i dovoljno nam je ono što je došlo u vjeru I previše Dovoljno i previše, zašto? Zato što ne možemo to praktikovati Neka neko vraćao, hoće neko da ispita sebe da li može praktikovati sav sunet Neka uzme dove poslanika koje je poslanik učio od sabaha do naveče Samo to Ne mora ništa rati, neka pokuša pročitati dove za jedan dan Neće uspiti A poslanik je te dove koristio u svome danu i svojoj noć Mi ih ne možemo samo pročitati Gdje je namaz poslanika kada je izišao na namaz pa stojio na kijamu učio suru Gekare pa suru Ennisapa se vratio na suru Ali i Imran Pa ušao na ruku I bio na ruku onoliko koliko stoluje na pijamu. Pa se vratio sa rukua, pa sto, stojeo u tom položaju onoliko koliko je bio na pijamu. Pa odšao na sejdu, pa na sejdu bio koliko je bio na pijamu. Pa između te sejdje pa opet na sejdju i tako. Naš namaz tog oblika i tih dimenzija bi trajao po mojoj procjeni najmanje 2 ili 3 dana. A to je po sami planu jedno noć i dva rekatata tako. Znači nemoguće je da sledimo mi sam sunnet općenito. Zbog čega nam onda? Zbog čega imamo, ovaj, potrebu i da imamo potrebu da sebi uvedemo nešto u vjeru što nije bilo propisano. Da kako da, kako, da nemamo? znači ostavljanje svega onoga što nije propisano što nije propisano ovom vjerom i draga moje braće ovdje bi samo upozorio možda na jednu stvar koja vjerom je manje više poznata vama, da se spominje da neko kaže lijep bidat, lijep bidat u vjeru. u istinu a nema braće lijepog bidata u vjeru ne postoji nešto što se zove lijep bidat poslanica vas kaže u i svaki bidat je dalalet to su riječi poslanika sam sam sam, nisu riječi ljudi I te se riječi trebaju prihvatiti. Svaki bidat, kudu bidatin, koji bilo bidat da se spomene, on je dalalet. Je tako je došlo? Bez oroga određenog člana. Nije došlo? El bidat. Kudu bidatin dalalet? Svaki bidat je dalalet. Kakav god da je, on je dalalet. U okulu dalalet in finar, a svaki dalalet vodi, vodi u vatru. Kaže, imam malik, onako kako je to preni od njega, imam šal, ti bi, u svome dijelu, u svome dijelu, el je teslan, kaže, ko kaže? Ovo mama vra samo ih prenosimo, kaže, ko kaže da u vjeri ima lijep bidat, taj je, kaže potvorio poslanika da je iznevjerio Risalet potvorio je poslanika da je iznevjerio Risalet, kaže, jer je Allah Đelešanu ukazao, lijevome akmenoturekom, di nekom, kaže, ja sam vama danas vašu vjeru upotpunjeno, kako može biti vjera upotpunjena i nakon toga da se ponovo vjera, jeli, upotpunjava I draga moja braćo, kada se na, ovome, na ovim principima odgalja jedno društvo, jedna generacija, jedan džemat, kada se džematlije odgaljaju na ovim principima, onda nema sunnje da će u tome Allah Žešanu dati ploda i da će uspjaviti. Pogledajte, braćo, generacije koje se odmajaju, od, ne odgaljaju na Kur'anu i na sunnetu. Ili ili pojedince koji se ne odgaljaju na Kur'anu i sunnetu, nego na svojim prohtjenima. Navodi imam šatibi, kaže da je ovaj, ušao jedan čovjek koji se zove Murid, da je ušao kod imama jedne iskrivljene sekte koji su kaže jeli ni dvojica su sjedili jeli pa je mu je kazao jedan od tih kaže priđi kaže i večeraj s, s nama u stvari kaže priđi ručaj s nama kaže ne ja postim danas kaže priđi i jedi s nama kaže imaš nagradu mjesec posta ako se omrsiš imaš mjesec posta kaže ne ja postim kaže mu priđi imaš dva mjeseca posta kaže ne ja postim kaže ovaj drugi kaže pusti ga on kaže kod Allaha nema nikakve vrijednosti on je pao kod Allaha propao je na, u ispitu na Allaha tri puta je na Allaha Đanašanu neistinu iznio prvi put kad je kazao da ima mjesec dana posta ako se omrsi odakle tebi to? imaš li ti to hadis ili predaju koja govori o tome kada si drugi put kazao da ima dva mjeseca, tada si ga isto tako tada si potvorio Allaha Đanašanog poslanika nema to dokaza i treće kada je kazao da je pao kod Allaha Đanašanu da nema nikakvi nikakve nagrednike on ima šta tražiti kod Allaha Jedne prilike je vallahi sam bio U jednom predavanju Kod jednog od šehova koji na takav način Odgaja svoje učenike Pa jedne prilike tako Kazao nešto učenike njegov, su prostavio mu se Pa je uzeo i pogledao u plafon Gleda lijevo i desno Pa ga pita učenik šta to gledaš profesore Kaže gledam po obzorju nebesa Kaže I kaže po nebeskim svodovima Hoću li kaže vidjeti tebi išta kod Allaha Đelešanu Kaže pa ti ništa ne nalazim Nemaš ti ništa kod Allaha Subhanallah, je li ovo odgoj kakav je tražio Allah, Želšanu i poslanik? Je li Allah, Želšanu zadužio da ti gledaš u ljudska srca i malo tako kod laha i nema? Allah te je zadužio da poučiš ljude vjeri onako kako je došlo. A nije te poučio da ljude odgoniš sa Allahog puta i da ljude odgoniš od Allahove, Želšanu vjeriti. Draga moja braća, u svakom slučaju smatram da ono što smo kazali zbog vremena da je dovoljno da šeram inshallah htela koristiti, a posebno ono što smo čuli prije toga od naših dva profesora. Molimo džišenog Allaha dželle hoşunu da ujedini naša srca, da ojašara, ojača naše džemate kako u našoj matici tako ovdje i u dijaspori, da nas učini iskrenim radicima za islam i da nas pouči sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme i da uništi naše neprijatelje, da im ne ostvari njihove ciljeve, da ih učini plijenom muslimanima i da nas učvrsti na istinu i na hak ida ramda svako dobro na oljanuku i na hiretu i da nam najboljim učini na što za njega dela sallallahu alejhi ve Muhammed sallallahu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 ارِيَتُم عَالِيَ الدُّنْيَا الْخَوْد تَرَاهُ أَتَهَلَّجَ جَلَالُ اللهِ أَمْ مَرَّ الله